Velkommen til virkelighed.dk. Jeg hedder Christian Baumgärtner og øhm, jeg har dig med, Lars. Hej Christian. Tak fordi du er med. Altid. Lars, øhm, øh, jeg kan høre nogle, nogle klokker. Ja, det kan du, øh, det kan du Christian. Og, øh, og det er ikke tilfældigt, fordi det er nogen jeg har taget med. Og det er ikke klokker, det er, er kulor. Det er faktisk en slags kugler, men, ja. men det lyder som om, der er klokker indeni dem. Der er et eller andet, et eller andet metallisk indeni, ja. ja. Som gør, og jeg ved ikke, det kan være, at der af vores lyttere måske er bekendt med dem i forvejen. Det, det tror jeg ikke. Uh, det er også Nej. lige meget, øhm, men det er så meget asiatisk ud på en eller anden måde. Det gør det. Det er sådan nogle, øhm, jamen jeg ved, jeg ved det, det er nogle kinesiske afstresningskugler, tror jeg. Og jeg har jo taget dem med, fordi, at, øhm, fordi vi har et ganske særligt tema i dag. Ja, du du har jo netop øh, ud over kuglerne har du taget tema med og jeg glæder mig til at høre om det. Ja, det er for første gang er det er det mig der sætter temaet og det er fordi at jeg synes det er på tide at øh, at den her podcast får lidt øh, substans og tyngde. Ja. Øhm, så derfor så synes jeg at vi skal vi skal tage fat i noget alvorligt noget som jeg tror måske også mange af vores lyttere kan forholde sig til nemlig øh, angst. Angst. Angst. Og det er sådan lidt Okay, når man lige siger det, det lyder sådan lidt, lidt rubrødsagtigt, måske, ikke også? Men stress, tror jeg måske, er noget, som, som mange vil kunne relatere til, ikke også? Og det er altid stress, stress, stress. Det er, det, det, det er populært og trendy at være stresset, ikke også? Men angst... Det, det er ikke trendy at have angst. Det er ikke trendy at have angst, men det er alligevel vigtigt, at nogen, at nogen berører det, fordi jeg tror, der er, mange, der, der er mange, der lider af det derude. Ja, Altså inden du, du tager det videre, så skal jeg lige høre, er, er det vigtigt her i i temaet, at vi differencierer mellem angst og frygt, eller lægger vi bare det hele under en par bly? Ved der det er vigtigt, at vi differencierer. Det, det tror jeg. Det vi tilbage til det vender vi tilbage til senere, for der er nemlig en subtil forskel på på angst og frygt. Men allerførst, så kunne jeg godt tænke mig at spørge dig, Christian, hmm? min gode ven, ja. er du en er du en angstperson? Har du oplevet angst? nogensinde? Øhm, um, det, det ved jeg ikke. Gør du ikke forklare mig, hvad det er, så kan jeg måske svare Jeg kan sige, hvad kan jeg sige? Jeg kan sige, der er mange ting, man kunne være angst for, ikke også? Regeringer falder sammen, partier falder sammen, der er dyr, der dør rundt omkring i naturen. Men hvis jeg sagde det, så ville det være helt vildt dårlige eksempler. Mm. Fordi det ville nemlig lige præcis ikke være angst, det handlede om. Det ville være frygt. Frygt er, når man har et, øh, noget helt konkret, man er bange for. Så, så det vil sige, at frygten øh, tager et objekt? Ja, det kan man sige. Og, og jeg, har et, jeg ved ikke rigtig, hvor god en distinktion, jeg synes, det er. Fordi jeg tror måske nok i praksis, at de er sådan lidt mere sammenflydende. Ja, ja. Men, men alligevel, man plejer at sige, at angst er øh, grundløs. Angst har ikke noget øh, objekt. Angst er en eller anden pludselig øh, lede øh, ved, ved tilværelsen, eller en eller anden form for utryghed, der melder sig spontant. Og jeg er lidt interesseret i at høre, er det noget, du har prøvet? Fordi jeg skal, være, jeg skal lægge kortene på bordet med det samme og sige, du slår mig ikke som en særlig angstperson. Nej, nej. Men derfor kunne jeg jo godt være det, ellers, øh... ja. Nej, altså jeg har måske i visse, tendens, visse situationer, kan jeg godt have måske noget tendens til sådan lidt øh, noget socialfobi. Har det noget med angst at gøre? Det vil jeg mene, ja. ja, ja. Øh, altså med mindre, det er, med mindre det er noget med, at du kender en, som du er bange for. Måske det er det noget med, at du skylder ham penge, ah, og så nej, er du bange for, at han nej. stikker dig ned eller sådan noget. Fordi så vil jeg kalde det frygt. Nej, men det er mere for eksempel på mit arbejde, hvor jeg har kontor tæt på... På sådan en kopirum, hvor der står sådan en, en ja. kaffeautomat. Ja. Og så hvis der står en masse andre derude og, og pluder, så venter jeg til de er gået Jeg vil hellere gå derud når der ikke er nogen. Ja. Hvorimod, jeg ved, der er mange, der opsøger det der med, at så kan de lige stå og, og snakke om, øh, om et eller andet. Lige øh, ja, jeg vil hellere vente til, til der er tomt ud, så jeg går ud og få min, øh, min kaffe. Ja. Og det vil jeg kalde angst. Ja. Og, og det er sjovt, du siger det, fordi jeg har nemlig, fordi jeg vidste, vi skulle have angst til mig i dag. Så, øh, så, så har jeg nemlig forberedt mig lidt på det, så jeg har, altså for det første, så har jeg taget en, en flis øh, trøje på. Aarge, den hos og den er altid en flis <tøk> trøje på. Altså. Jamen det ved de jo ikke. Øh, Nej, okay. men, men, men, øh, du har flis på. Ja, ja. fordi at jeg synes, det skulle være så lidt hyggeligt, for det skulle i hvert fald ikke være angst her i studiet. Nej. Øh, tænkte jeg. Og så har jeg faktisk også, jeg har gjort, fordi hvad, hvad ville du sige var øh, modpolen til angst? modpolen til angst. Ja, hvad er det modsatte af angst? Hyke. Øh, hygge. Hygge er, er, er et bud, i hvert fald. Jeg vil sige, at. velur. Velur er, er, er et godt bud, synes jeg. Øh, men jeg vil sige, at det var mod. Jeg synes, mod, mod er modpolen til angst. Ja, okay. Øh, og jeg har været mod i dag. Og det hænger sammen med det, du lige siger der, nemlig, fordi jeg, jeg bryder mig heller ikke om øh, kaffepauser. Nej. Jeg kan ikke lide dem. Jeg synes, det er en, øh, det, det er en virkelig øh, sadistisk sjæl, der har fundet på dem. Og desværre er de jo meget udbredte. Øh, de, de forekommer på stort set en hvilken som arbejdsplads øh, kl. 10. Så skal alle sammen mødes og have kaffe. Og man skal øh, tit er nede med, at man skal stå i en eller anden form for kreds og kigge ind i ansigtet på hinanden. Ja, jeg kan ikke lide det, men jeg gjorde det i dag. Jeg er nemlig, jeg, det, det skal jeg sige til, til lytterne. Jeg, jeg er i sådan noget øh, virksomhedspraktik øh, lige for tiden. Øh, det skal ikke, det skal jeg ikke træt men med. Men det er sådan noget med, at man skal så skal man blive arbejdsdulig og, og, og sådan noget. Øh, og, og, det, og, da, og de har nemlig også sådan en kaffepause. Og jeg gjorde det i dag. Jeg gjorde det i dag, fordi jeg tænkte, vi skal have angsttema ja. i, øh, i podcasten. Jeg skal gøre noget modigt øh, i dag. Men Christian? Ja. Nu ved jeg godt, altså som sagt, du, du slår mig ikke som en særlig øh, angstpræget person, men jeg kunne alligevel godt tænke mig at høre, har du, øh, har du haft nogle angstoplevelser nogen siden? Øhm, Nej. Nah. altså meget af det der, hvis, hvis vi skal snakke med det der kaffepause øh, altså jeg ved ikke, hvor meget der er angst, øh, og hvor meget der er, at man, man måske bare er lidt øh, indadvendt. Øh, fordi man siger at om, omkring en tredjedel af ja. befolkningen er er introverte, altså ja. det vil sige indadvendte, ja. og hvor man så typisk har et, et mønster, der hedder, at først så tænker man, og så handler man, og så bagefter så tænker man igen, ja. og så to tredjedel af befolkningen er ekstroverte, altså udadvendte, og de først handler, og så tænker de lidt, og så handler de igen. Mm. Øhm, men, men det vil, vil være forkert at sige, at en tredjedel af befolkningen har, har angst. Ja, det tror jeg også, det, det er, også det, det er. Det er for voldsomt. Men Altså, jeg er, jo også, jeg er jo også introvert. Helt klart, ikke også? Øh, men, men jeg tror, at det, man, det, der gør, at man alligevel måske kan kalde det angst, med det der med, når man ikke går ned og gør de andre selskab under kaffepausen, altså, det er fordi, at der er jo... Altså, der er noget i en, der sætter sig imod det. Ikke også? Og det er ikke en, det er ikke en rationel frygt, fordi man er jo ikke, man er ikke bange for nogen af de andre. Nej, nej, som så nej, nej. Og... og øh, så, så der, der er et eller andet, der gør, at man ikke øh, at, at man ikke vil, og det vil, det vil jeg beskrive som noget, noget irrationelt. Jo, men, men du kan også vente om at sige, at de andre, som, som ikke kan, kan holde ud og, og drikke en ja. kop kaffe alene, er, ja. er, er det ikke dem, der har angst? Er, ja. er de ikke bange for at være alene? Lige præcis. Og, øh, og, og, og, og det bedste forsvar er jo et modangreb. Det er altid det er altid bedste angreb. ja. ja. Og jeg, jeg vil give dig fuldstændig ret, der er noget alvorligt galt med dem, og der er noget galt med den person, som har fundet på det der med, med kaffepauser. Hvorfor er det, at man skal absolut tvinges til at stå og kigge ind i, i, i sin medarbejders ansigt øh, kl. 10 om morgenen? Det virker sært. Det, det synes altså, jeg. Jeg skal så lige sige. Jeg arbejder på en stor arbejdsplads, og der, ja. der er ikke noget krav om, om fælles kaffepauser. Der, der er bare mange, der gør det, og sidder, så, så deler de kontor sammen og sidder og hygger sig der. Men der er også, hvis man ikke vil, så er det også fint at okay. sidde for sig selv. Okay, jeg vil sige, altså. Jeg, jeg er som sagt i virksomhedspraktik. Jeg er glad for at være der, hvor jeg er. De er flinke alle sammen og så videre der. Men der er det altså sådan, hvis man ikke kommer ned til kaffepausen, så kommer der en eller to op. Og gøre opmærksom på, at der er kaffepause dernede. Ja. Det gør der altså. Man kan, ikke, man kan ikke få lov sådan bare at, at sige, at øh, det, det, det Nej. er fra det her. og, og de er pisse de der mennesker. Og det, der er ja. mest irriterende, ja. det er, at de selv, de synes tydeligvis selv, at, øh, at, at de gør en service øh, ved ja. at gøre dem opmærksom ja. på, at, at man er velkommen i, i, i fællesskabet. Ja. Og man har jo bare lyst til at, at, at råbe af dem, at øh, ja, jeg er faktisk rimelig glad for at lige sidde og slappe øh, lidt af for mig selv nu her. Ja men det må man ikke fordi, det må man ikke fordi som udgangspunkt så, så har de bare rapt fordi det er bedre at være sammen end at være alene og det, det er det, det er det og jeg jeg jeg er fristet til det her fordi jeg i dag står jeg er fristet til at indskyde, at det er det der kalder for biomagt. nej jeg vil godt have at vi ikke snakker om Foucault. Jamen, jeg skal heller, jeg nævner det ikke mere det, det var bare sådan fordi jeg, han er det eneste menneske øh, som sådan nej. helt bogstaveligt diner en pick Øh, Hvis man nogensinde ja. har set billeder af Michel Foucault, så vil man give mig ret øjeblikkeligt Ellers så kan man googler google det. Det er nemt at stave det. I bare er mig en ja. Michel Foucault find det. Manden ligner simpelthen en pig. Det, det er rigtigt. Jeg vil, jeg vil så dog godt lige tilføje, at han er ikke den eneste. Han, der er også ham der, Patrick Stewart fra Star Trek. Ja, det er rigtigt. Der er to. Skal vi, skal vi, skal vi lægge den der? Ja, ja det det synes jeg måske. Um, Okay, men det vil sige at du kan ikke du kan ikke som sådan komme i tanke, altså udover det med københavneren, kan du ikke som sådan komme i tanke om nogen egentlige angstoplevelser. Nej, ikke umiddelbart, fordi jeg er en meget jeg er en meget person. Det, ja. det, det, det, det må jeg sige, du ved da også godt. Du har du har skulle du har sku lokke mig til at være med i i, i din podcast. Jo, nej, jeg ved udmærket at at du er angst. Ja. Det, altså, jeg har altid opfattet sådan, at, øh, at du er nødt til at have meget kontrol over din, din omgivelser. Øh, jamen, det, det kan man sige. Altså, jeg, jeg ved det ikke. Jeg vil, jeg vil slet ikke forsøge at analysere det, fordi jeg synes, det er meget mærkeligt, fordi folk, der kender mig godt, de ved, at jeg er sådan set også... Øh, jeg, er ikke en, jeg er ikke en usikker person. Jeg, jeg er sådan set en... Øh, jeg er en ret selvsikker person, og nogen vil også sige, at jeg er en ret stadig person. Jeg, jeg er ikke... Jeg, jeg er ikke jeg tager ikke så godt imod andres råd og sådan noget. Det er rigtigt. Jeg, er rigtigt. jeg, ved, godt, jeg ved godt, hvad jeg vil, og jeg gør det, jeg vil ikke også. Og jeg er ikke, sådan, jeg er ikke som sådan forlegn, når jeg skal sige noget til andre mennesker. Jeg føler ikke, at det... For, er det for eksempel, øh, vi, vi kan jo begge to godt lide at se amerikanske tv-serier. Ja. Ja, ligesom resten af verden. Der, der ja. er jo den her guldalder, snakker man om. Øh, ja. Og en eller anden grund, er det, ligesom, øh, det, det er blevet mit lov at og, og ligesom, øh, anbefale uh, serier til dig. Ja. Og det var mig, der i sin tid fik dig til at se Sopranos. Ja. Og senere Breaking Bad, og ja, hvad du ellers ser. Ja. Øhm, men det er altid en kamp, altså, øh, du vil ikke. Øh. Det, er, det er en kamp, fordi at jeg, altså, i udgangspunktet er jeg lukket, ikke også. Øh, altså, jeg, jeg, jeg er meget, jeg er fokuseret på, på nogle ting, som jeg interesserer mig for. Jeg har dog, altså, jeg vil sige, det, det, jeg, jeg, jeg synes dog, at jeg har sådan et, et halvt øje åbent for, for input udfra, ikke også? Og det har jeg også haft, ellers havde jeg jo ikke set de der skide serier, du havde anbefalet mig. Jo, ah, men, men det er dejligt, at du selv har den oplevelse af det. <laughs> uh, men uh, du er virkelig, uh, virkelig stadig og um, og det er lidt det er lidt uh, det er lidt pushigt, når man tænker på, at jeg virkelig har en god uh, track record. Altså du, du er altid, ja. du ender altid med at være glad for at se de ting, um, som, som du ser. Men, men du vil ikke bare se sådan mm, Uh, nej. For, for, altså, nej. fordi der kunne jo være en god serie som du har set 19 gange før som du godt lige vil se en gang til ikke? Uh, nej men det, det er mere fordi at jeg bare er generelt skeptisk når folk anbefaler mig ting fordi øh, folk har meget tit øh, virkelig dårlige smag synes jeg altså, men, men, øh, men det har du ikke Christian det vil jeg godt sige altså, du, nogle gange kan du godt anbefale mig ting som jeg ikke, øh, jeg ikke lige falder for for eksempel så har du du har nævnt øh, Trailer Park Boys for eksempel, den vil jeg godt sige, den så jeg, den så jeg af her forleden. Det var ikke noget for mig. Jeg har ikke snakket om Trailer Park Boys i syv år eller noget. Til gengæld har jeg øh, nærmest religiøst øh, nærmest prøvet at tvinge dig til at se Six Feet Under, og det, det vil du bare ikke. Den er ikke, den er, den er ikke helt åben endnu. Der vil jeg sige. Jeg ikke også, men, men jeg har fulgt op på mange af dine... Men, men nu ved jeg også, hvordan det, det fungerer. Man skal ligesom øh, plante nogle frø, og så lige øh, gå nogle år, og så kan man se, om der kommer en spire op, og så måske... Øh, det er ikke, du hopper ikke lige på den første... Nej, det gør jeg ikke. Det da, det gør da, jeg ikke. Da, men det er, også, det er også fordi, at jeg har, jeg har den der tese om, man skal være åben, men, men du skal ikke, altså, du skal ikke være du, åben. Ved du jo, hvad der også skal være åben, den her øl. <laughs> Jamen altså, oh, jeg, jeg kan lide den. Lyd, det er, der. that's radio magic. Sådan der. Det er også vigtigt, at vi har lidt, lidt lydeffekter øh, imellem. Jo, skål Lars, tilbage, ja. til, tilbage til angst. Skål, ja. Tilbage til angst, ja. Nu, nu kan jeg så ikke lige helt huske, øh, hvor vi kom. Jo, det var det der med, med tidlige angstoplevelser. Jeg har haft en tidlig angstoplevelse, og jeg husker den tydeligt. Øh, fordi øh, da jeg gik i folkeskole, jeg var en pur ung knægt, der havde jeg en øhm, en kammerat der hed Kenneth vi var ikke sådan altså vi var ikke vi var ikke nære venner men, men jeg, jeg, jeg kendte ham jeg omgikte ham øh, og, og, i, I og, hang og ud? Der. vi hang lidt ud øh, ikke så meget i fritiden men i skolen hang vi ud og, øh, og han døde af leukkemi. Nå for så yes det gjorde han i og jeg jeg var jo altså, jeg var ikke ret gammel jeg havde ingen om, som leukæmi, øh, var for noget men men, men hvis du var men, død var Ja, sådan lige knap og nap, ikke også? Altså, men jeg havde nok primært fået det ind, sådan vi er tegneserier og sådan noget. Ja, ja, ja. Øhm, altså, jeg, jeg, men, men han døde, og jeg kan huske, at øhm, jeg, jeg tog hjem bagefter, og så satte jeg mig ned på min, øh, min brix, og, øh, og, og det føltes fuldstændig ligesom, om, at der ikke var nogen forskel imellem, hvad der foregik inde i mit hoved, og hvad der foregik uden for mit hoved. Det svimlede øh, fuldstændigt, ikke også. Altså, det føltes øh. ligesom, om min hjerne flød ud i æderen. Det lyder ikke på en så anden måde. Det var ikke rart, og det var min første øh, angstoplevelse. Det var min første øh, oplevelse af, at, at sådan, mit jeg smuldrede på en eller anden måde, ikke også. Øh, og det er jo det, angst er. Angst er, når ens øh, jeg-fornemmelse falder fra hinanden på en eller anden måde. Men tror du, det er måske godt nogle gange, at er det ens jeg fornemmelse smuldrer lidt eller skal den altid være stærk? Jeg, jeg, jeg ved det ikke. Altså, jeg har lidt svært ved at forestille mig at, at det jeg oplevede der rent faktisk ville være godt for nogen. Det, det, det kan jeg ikke. Det, det har jeg svært ved at se for mig Det var ikke godt for Kenneth. Det var ikke godt for Kenneth. Nej. Det, det var det ikke. Altså, øh, men så noget har du ikke øh, så noget har du ikke prøvet noget andet. Altså. Det første jeg kan huske ej, ej, det er noget helt andet. Øhm, en eller anden jul. Jeg, jeg har været fem år eller sådan anden, ja. øh, en eller anden gang i juleferien, så øh, ja, som så var i slutningen af 70'erne. Øh, der viste de fjernsyn hele dagen. I, i, det gjorde de ellers ikke i gamle dage. Øh, der skulle man vente til med eftermiddagen. Nå, men så jeg var stået op klokken lort, og sådan noget, min mor lå stadigvæk og sov, øh, og så tændte jeg for fjernsyn. Øh, Danmarks Radio. Og så viste de den der øh, nødeknækkeren. Er det en operatte, Det er eller? en opera, ja. Ja, og der fik jeg total nøje over de der øh, legetøjsdyr, som bliver levende og yeah. ja. Og det, jeg havde meget redt om det i flere år, men, men det er nok ikke uh, angst. Uh, jeg ved ikke, den er, um... Nej, nej, det tror jeg heller ikke. Det nej, men, jeg det var, heller ikke. Men, men det var, en tidlig oplevelse. Ja, ja, ja. Men det er også det er okay, at du ikke har prøvet det, fordi. Det jeg vil frem til, det er... Ja, jeg vil ønske, at jeg har prøvet det. Ja, Nå, men det, skal, det, skal du, det skal du som sådan ikke ønske dig. Altså, du, du skal bare være glad for, at du er en øh, jordnær person. Men, men det jeg vil sige, sige, det var nemlig også, fordi du ikke rigtig virker som en angstpræget person, så er du også... Øh, jeg, jeg, er meget, jeg, jeg kan godt lide at opsøge dig, hvis jeg skal lave et eller andet, som jeg ved for mig vil være angstpræget. Ja. Ikke også? Jeg kan godt lide... Det, det, det, og, det, og jeg har prøvet det nogle gange, ikke også? Hvis jeg skal til... Men det, det kan være alt muligt. Det kan være noget med, at jeg skal til et møde dagen efter, eller sådan noget. Ja. Hvis du så har været på besøg inden, så er det, føles det ligesom om, at jeg sådan bevarer øh, jordfornemmelsen, på en eller anden måde, ikke også? Øh, så kan der være andre ting. Altså, det kan, det kan være, at du stikker men, men, mig en, men, en, en lige højere, eller sådan noget. Jo, eller, men, jo men, men, men, øh, men hvad mener du med, at, at du synes, at du bevarer... Altså, Altså, jeg synes, det er jo fordi, jeg ret eksplicit siger, at, øh, at nu skal du holde op med at tænke så meget over det. Og så, øh... Jamen, jeg ved det ikke. Altså, jeg, jeg tror bare, det er fordi... Øh, nej, jamen, det, det, er meget, det er meget svært at forklare, altså. men, men på en eller anden måde, så er det bare sådan, du, du formår... Fordi angst er jo sådan... Angst føles som en eller anden ballon, der bliver pustet op. Med, med luft, ikke også. Altså noget, noget med, med, altså, man man ikke rigtig. Det er en proces, man ikke rigtig er her yeah. og, og du har bare en eller anden. Du har en eller anden evne til at, at prikke hul øh, på, på den ballon, der ikke også også, og, og så sidder man og tænker, det, det går sgu nok øh, alligevel. Altså, ja. Ja. Ja. Jamen, det, det er jeg glad for at høre, Lars. Det Jamen, var, det skal du, det det du have. Det var sødt sagt. Ja. Men jeg har jo hørt engang. Ja. Yeah. Ja, det var dig selv, der fortalte en, en historie fra, fra din barndom, øh, hvor det var øh, efterår, og du så kommer slæbende øh, hjem yeah. med, med, med plastikposer, mm. fyldt med, med nedfaldende blade, og, og din mor spørger, hvorfor du slæber alt øh, efterårsbladene yeah. indenfor, og, yeah. og, og så siger du, jamen det er jo fordi, ellers ville de jo bare blæse væk. Yeah. Ja. Og det, øh, det siger bare alt om dig, Lars, <laughs> fordi du kan ikke... Øh, du, du kan ikke sige farvel. Du kan ikke engang sige farvel til, til de blade, som, som selv træerne har, har smidt af sig. Altså, vil, du, øh... kan ikke, øh, du kan ikke smide gamle VHS-film ud. Du kan... <laughs> du, du kan simpelthen ikke... Øh, du, du kan ikke lukke et kapitel og så, øh, så bare gå videre. Nej. Men, øh, Nej. Og, og, og du kan blive ved med at se de samme ting. Men er det angst? Ja. Men det, det mener jeg jo, altså, jeg vil jo synes, det er en form for, for dødsangst. Jamen, det er det også. Det er ikke, det er ikke dødsangst i, i, i den frøske forstand. Der betyder dødsangst noget. Og dog. Ej, det... det og dog. Måske er det faktisk lige præcis det, det, dødsangst i den freudske. Det, det er også lige meget. Men det er angst i hvert fald. Det, det er helt klart øh, det er helt klart angst. Øh, og, og jeg har ikke... Altså, jeg vil sige, at jeg er blevet bedre i de senere år til at, at, at sætte mig ud over det, men det, men det er rigtigt. Det er... Det siger meget om mig, det siger forhåbentlig ikke øh, alt om mig. Øh, nej, men det siger meget i hvert fald, ja. og også øh, din, din sådan meget øh, trang til at øh, sortere ting, og stille ting i alfabetisk og kronologisk ja. rækkefølge, og... Ja. altså det, det mener jeg jo også er en form for dødsangst det skal så lige siges at jeg anklager alt og alle øh, for at lide af dødsangst øh, så det, ja, det, det, det ikke, og det skal øh, siges at du aldrig har aldrig læst en linje meget. Freud Freud har gennemsyret kulturen så meget <laughs> at man, jeg tror faktisk man, man ødelægger opfattelsen af Freud ved at læse Freud det er bedre at bare opsuge folk øh, igennem øh, osmose. Jamen, jeg, jeg ved det ikke rigtigt, fordi det der med dødsangst er faktisk lidt øh, kompliceret. Men, men det, er noget med, det er noget med gentagelse, og det er noget med bevarelse af øh, balance. Ja. Ikke også? Det, er noget med, det er noget med udjævning af enhver spændingsforskel, yes. kan man sige. Og jeg er ikke så dødsangst i dag, som jeg har været. Det, det vil jeg godt sige. Altså, jeg, jeg har, jeg har i, min, i mine unge dage. Der lavede jeg lister over hvad som helst, altså jeg, jeg var, og, og det faldt sammen med, at, at alle begyndte at få hjemmekomputer og sådan noget der, så altså det var nemt at lave lister over, over alting. Det gør jeg ikke længere, altså jeg har jeg heller ikke, min film står heller ikke alfabetisk og, og alt sådan noget der. Det, det er altså, øh, det, det er jeg udover, ikke også, men samtidig er det selvfølgelig noget, jeg bærer rundt på øh, et eller andet sted. Lars, hvis jeg øh, kunne afsløre over for dig, at øh, du har vundet et års forbrug <laughs> af udspring og bungee jumpsudspring yes. og dybvandsdykkeroplevelse øh, yeah. yeah. med hejer, Hva, hvad vil du så sige? Så vil jeg sige, hvornår, hvornår skal vi er sted? Så siger du bring it. Yes, bring it on. Okay, så, så, så uh, du kunne uh, godt tænke dig at springe i øh, faldskærmen? På en hej, ja. Øh, når som helst. Ja, og det skulle være sådan noget tandem, noget, hvor du bliver bundet ja. til en hvid hej, og yeah. så... Øh, spindt ud fra atmosfæren, øhm, Ej, det vil jeg direkte det vil, vulkanen. Det, det vil jeg ikke bryde mig om, men det er altså ikke kun på grund af, at jeg er dødsankt, det er også fordi, jeg er øh, Ja. Og det, det gør vi simpelthen ikke sådan noget. Nej, det er... Øh, hvis jeg havde været yngre, så... så, så øh, jo, da jeg var ung, så, så tænker jeg, at det kunne fedt at springe i, øh, i faldskærm. Nu, nu tror jeg ikke, jeg gider, men jeg tror ikke, jeg det har noget med angst, at gøre. Jeg tror bare, øh, at jeg måske er lidt for dårlig, ja. eller... Ja. Men hvad kan vi komme i tanke om af øh, forskellige former for angst? Fordi der er jo, altså, øh, guderne skal vide, at der er mange forskellige slags... Jo, grønsel, jo men hvad med, hvad med det der med folk, som ikke tør træde på stregerne på fortovet, eller, eller folk, ja. som skal vaske hænder 27 gange, før ja. de går ud af døren? Ja. Og ja. Det er helt klart øh, former for angst, ikke også? Der er, der er ingen som helst rationel grund til, at det skal, at det skal være sådan. Jeg vil lige sige, det er altså, det er klogt at vask hænder, ikke også øh, folket, men ikke, ikke, øh, ikke 27 gange, vel? altså. Der, der, der må være grænser. Ja, ja, men du mener, altså, jeg tænker på de der tvangsritualer, ikke? ja, øh, som tit er, eller i hvert fald, de kan være bundet op på tal, eller ja. øh, farver, eller alle mulige mærkelige ting, ja. men, men, men det der med, at folk øh, gerne vil, vil, vil sætte virkeligheden i system, og så har de et eller andet system, som, som for dem giver bare perfekt mening, men som set udefra er bare, at øh, mest bunkers overhovedet, altså um, ja. for eksempel det der med at man ikke må træde på, på, på øh, mellem fliserne på fredsårerne. Lige så. præcis. Øhm, angst er en eller anden form for øhm, eller hvad kan man sige? Man kan sige at når man prøver at lave foranstaltninger imod angst, så, så er det noget så er det noget meget primitivt og grundlæggende i os alle sammen. Jeg har også jeg har læst en gang, at øhm, at der er forskellige teorier om at øhm, Musikens opståen ved øh, hulemennesker øh, var, var, var egentlig, altså hovedpointen med det var, at man skulle modvirke, at de blev sindssyge. Ikke også? Netop fordi at det er øh, angst. Angst er, handler om kaos. Ikke også? Angst handler om et totalt sammenbrud af, af, af, af alt, hvad man tror, man ved. Okay, så så det, folk, altså. der lider af angst, det er folk, som, øh, som er gode til at rydde op. Det kan, man, det kan man måske sige. altså øhm Men Lars, hjemme hjem ved dig, altså, du, du bor i en, en ret lille lejlighed. Ja, det gør jeg. Og du har, du har rigtig mange ting. Ja. Men der er altid pænt og, og nydeligt hjemme ved dig. Der, der ja. er ikke noget råd. Øhm. jeg er ikke så god til at, at få vasket tøj. Det har lidt en tendens til at håbe sig op. Men, men, men, men ellers, det er jo lige meget. Det, altså, du har altid sort tøj på, og du behøver ikke at vaske det. Det er rigtigt. Flis. Flis? Ja. Du, du kan egentlig har du, egentlig... har du egentlig prøvet at... Du må godt jeg rører lidt ved ja, ja. ja, Men det er bare meget hyggeligt. Der er ingen, der kan blive angst øh, i sådan en. Nej, nej. Det er... Men hold kæft, angst, det er bare... Og så altså, tænker jeg rent fonetisk. Det er mm. bare det sejeste ord, ikke? Altså, du starter med en vokal, ja. og så har du bare de der sådan, fire gussne og lige efter hinanden. Fuldstændig. Angst. Ich habe angst. Altså, ja. det, det, har, det har noget svung over sig. Det, ja. det har det virkelig. Det, det. har det. Jeg har, ikke, jeg, jeg har ikke sådan undersøgt det i det historiske. Jeg tror måske, en af de en af de tidligste, der beskæftigede sig med emnet, det var nok øh, farsbinder, kunne jeg forestille mig, i øh, 70'erne, artstæder og ja. ja. Jeg kunne ikke have sagt det bedre selv. Ja. Som handler om en øh, midalderende, ej, lad os bare kalde hende gammel øh, ja. etnisk tysk kvinde, som har et forhold til en øh, yngre marokkansk øh, indvandrer. Lige præcis. Ja. Øh, jeg så den i folkeskolen, tror jeg. Yeah. Mul muligvis gymnasiet. Yeah. Det, det var ikke en, jeg legede med. Øh, det var det ikke. Det, det var det ikke. mellem, mellem det... Robocop og. Nej, Top of, uh, der, der var en, øh, en kvinde, som øh, fik penge for at undervise mig i tysk, som synes, at, øh, at, at jeg vil have have godt af at se den her film. Yeah. Og jeg så den. Yeah. Og øh, det er ikke en specielt god film, Erne. Altså. Det synes jeg, det er. Altså ikke ikke, ikke i fastbinderregi. Han har lavet bedre film, men, men jeg synes stadigvæk, det er en god film. Det må jeg, det må jeg erkende. Øhm. Altså, jeg kan jo meget bedre lide uh, Petra von Bidrag uh, Bidre Det kan jeg også. Det kan jeg også, men den er jo fuldstændig uh, den, den der, der har man det skidt bagefter. Uh, ja, det kan man ikke byde almindelige man ikke byde Nej, det kan man ikke. Det kan man Så heller noget opbyggeligt noget om, at folk på tværs af generationer og hudfarve, stadigvæk kan have en fortlagtig seksuel øh, oplevelse. Ja. ja. Præcis. Jeg, jeg, jeg, kan bare ikke, jeg kan ikke lade være med at nævne lige når du nu... Åh, oh, nu... det minder mig om her øh, forleden. Ja. Kommer jeg til at sige noget nedsættende om øh, cigøjner? Forhåbentlig ikke i mit, øh, mit pålytten. Nej, nej... Øh... Og det var egentlig faktisk bagefter, at det slog mig, at, øh, at det kunne tolkes, øh, og, og, altså, og sådan had mod sig sådan det er jo sådan noget virkelig old school racisme ikke? Altså, det, er, det, er, det er stort set det værste, det er den værste form for had, man kan have. Ja, men, men, men, men tror du, øh, racisme og, og, og sådan noget, øh, har, har det noget med angst at gøre? Ja. Yeah. Så kan det måske godt være, at jeg har angst, inden jeg sagde det der. Om, for det, det, jeg sagde, yeah. det var, at, at det er underligt med cigøjner, specielt med cigøjner og mm. kvinder, at, at, at der ikke er nogen middelalderne cigøjner. Der er enten unge, som bare ser mega godt ud, eller også har der sådan nogle gamle nogen, som ligner sådan nogle, nogle du ved, de der rosiner, der ligger, når man drikker gløgg nede yeah. i bunden. Yeah. Det, der, der er de der to ting, men, men der er ikke det i midten. Øh, og det er vel en fordom, for der kan det godt være, at der er nogen cigønner, som... Altså, jeg vil sige, det er klart en fordom ikke også? Men, men jeg ved heller ikke... Altså, har du nogensinde mødt en cigønner i hvilket Ja. Har du det? Det er jo så... En mand... Og så ved han <laughs> rimelig meget op til fordommene, <laughs> fordi han prøvede at sælge mig en, en guldring, øh, så han kunne få penge til benzin. Okay. Men, men du har ikke... Øh, altså... Du har ikke mødt de der kvinder, som fordommen handler om? Nej, nej, sige? jeg ved bare fra, ja, øh, fra massamedierne, at, ja, at, at og kvinder, de enten er gamle og har smadret tænder og ligner en lort, eller også ja. er de bare unge og bare ligner en milliard. Ja. Øh, og så, så udtrykker jeg en, en fundring over, at, at der ikke var nogen midt imellem. Jamen, det er mærkeligt. Vi kender... og, og, det, og det er jo klart en fordom, ikke? Det er det. Jeg, jeg synes ikke, det er sådan en ond fordom, fordi... Altså, det... Ej, jeg synes også, jeg synes, der er et skridt derfra, og så til, øh, til, til at være racist. Det må jeg sige. Jeg, jeg, synes, ikke, det, jeg synes ikke, det er ikke det samme. Øhm, men, men jeg har jo nu... Altså, for eksempel folk fra Randers har jo øh, voldsomme fordomme. Øh, ja, det har, du, det har du jo faktisk, og det, det har vi tit snakket om. Ja. Øhm, øh, det forstår jeg ikke helt. Jeg, jeg synes, øh, altså Randers er sådan lidt øh, trash city, ikke også? De, de er meget... Øh, der, jo, men, der er meget, Altså, på lige, hvis der er nogen, har glemt, hvilken by er det så, at du kommer fra? Jamen, jeg kommer fra en, en, en skøn, skøn by, der hedder Struer. Ja, og se, set for Struer, <laughs> så, så, så Randers, det er det vel Las Vegas, eller oh, jo. Sådan, jo, jo, men altså... Jeg, ja, men jeg men havde set fra så... Aarhus, altså så... Um... Jo, jo, men jeg havde, som, jeg havde boet i Aarhus i, i mange år, før jeg begyndte at arbejde før, i Randers. Før, før du overhovedet hørt om Randers? Ja, ja, ja, altså... Ja, nej, jeg synes bare, fordi jeg, jeg, jeg har altid lidt, fordi folk er, folk er meget... Folk er meget pænt. Poglæder i Aarhus, synes jeg, de, de er meget stilfulde, ikke også? Og det kan godt være svært at forholde sig til som, øh, som vestjøde, fordi man, man kommer der i sin, mm. i sin flis, ikke også? I sin flotteste ja. flis, ja. og så alligevel... Og, og så alligevel er det bare ikke godt nok, vel, på en Nej. eller anden måde. Nej. Æ, de, de har bare gjort mere ud af det, ikke også? Æ, og så kommer man til Randers, og så, det kan godt være, at de alle sammen har, øh, har, har øh, altså øh, mega death øh, T-shirts på, ikke også? Men, men alligevel føles det bare mere hjemligt på en eller anden måde, ikke også? Fordi det er bare, øh, det er mere casual, det, det er det altså. Så, så det du siger, Lars, det er, at Randers egentlig er en del af den øh, af udkants Danmark? Jamen, jamen, det ved det ved jeg ikke, men jo, altså tættere på i hvert fald, ikke ja, også? Ja, det er, um, yeah. kan man sige, det er den rådne banans ambassade i Østjylland, at det er Randers? Øh, lad os bare sige det. Det, det synes jeg godt, vi kan, vi kan sige. Men faktisk, så synes jeg, den, det, fordi jeg ved, hvor du vil hen. Og, og, og det er jo et, det er et interessant spørgsmål, det der med, er angst et urbant fænomen, eller er det noget, der hører til? Det, det var lidt det, jeg... Ja, det, jeg, jeg, jeg det, det kunne jeg fornemme, at det var der, du ville hen, ikke også? Ja. Men Lars, det her, det er et enormt nemme. Er du og, tosset? Vi kunne, der er til mange podcasts her. Lars, på lige at tage kulerne Ja, ja, de kinesiske der, ja. fordi okay. så um, øh, vi... Det giver jeg slet på de andre her, ja. ja. Det er lyden Sådan. af angst. Eller, eller noget, der gerne skulle modvirke øh, angst i hvert fald. Lars, ja. mange mange tak, fordi du øh, kom og fortalte lidt om angst. Det jeg bare vil sige til, til folk, inden vi takker her, ikke også, det er altså... Husk på, husk nu for alt i verden på, mod... Det er modpolen til angst. Fat mod derude, ikke også? Hvis der sidder nogen og er angste, eller som eventuelt er blevet angste efter at have hørt øh, vores podcast her, lad være med det, ikke også? Fat mod, fordi øh, det, det, det, det skal nok gå. I kan altid finde os ind på virkelighed.dk, der er kontaktoplysninger, ja. der er alt muligt. Virkelighed.dk. Og jeg vil sige, altså, har, I, øh, har du prøvet at være angst? Kender du nogen, der har været angst, eller har du bare. Ved du hvordan man kunne stadig at prøve at være kunne angst? du tænke dig at prøve angst eller har ved du hvordan man staver til det så, bare, så så kan du sende os en en e-mail eller bare høre med næste gang kan du også bare gøre